četvrtkom. Jednog lijepog grujetskog dana 1991. godine jedan je par planinarijo potiralskim Alpama, na granici Italije i Austrije. Nakon nekoliko sati planinarenja, par je naišao na mrtvo tijelo zarobljeno u ledu koji se topi. Par se vratio u planinarski dom i obavijestio vlasti o tijelu koje su pronašli. Vlasti su pretpostavile da tijelo pripada nekom nestalom planinaru. U Tirolskim Alpama svake godine nestaje poneki planinar. Provalije koje se pružaju poledenjacima svake godine odnose živote. Tijelo je otpremljeno u Innsbruck, ali tamo su stvari postale zanimljivije. Konrad Spindler, arheolog na sveučilištu u Inzbruku, možda bi se složio da je riječ o planinaru koji je, kao i mnogi drugi, stradao u opasnim Alpama. Ali nije se složio da je riječ o planinaru koji je nedavno poginuo. Tijelo je bilo staro, i kako staro. Nestretnik koji je poginuo u austrijskim Alpama bio je star nekoliko tisuća godina. Njegovo tijelo savršeno se očuvalo u ledu Alpa. Tek pjesak koji je došao iz sahare i prekrio led i neobičajeno toplo vrijeme otopilo je led i izložilo pogledu planinarskog para glavu, vrat i ramena čovjeka ispred povijesti. I tako je svijet upoznao najstarije mumificirano ljudsko tijelo. Prva istraživanja datirala su smrt čovjeka iz leda ili ecija, kako je čovjek ispred povijesti dobio ime oko 3300. godine prije Krista. Ali kasnija istraživanja pomaknula su Ecijevu smrt na 5300 godinu prije Krista. Eci, muškarac visoko 1,60 cm, star između 25 i 35 godina i težak 50 kg, omogućio nam je da bolje saznamo kako je živio čovjek u dobu kojeg nazivamo mlađe kameno doba ili neolitik da se dogodila jedna od ključnih promjena u povisti čovjeka, govori dr. Stašo Fonenbacher s instituta za antropologiju u Zagrebu. Mlađa kamenno doba je isto tako jedan jako stari termin, preko 150 godina star. E, opet potječe iz vremena kada se starost predmeta tehnologijom određivala. Novosti koje su bile primjećene kao nešto što, in, što ukazuje na novo vrijeme su bile bitne novosti u tehnologiji izrade kamena, a one su se sastojale u, u tome da se nedan put, mislilo se, nedan put pojavljuje nekakvo oruđe od glačanog kamena, dakle obrada kamena glačanjem, što prije toga praktički je bilo nepoznato, nije se koristilo nikad. I još niz promjena u, u, u izradi kamenog oruđa cjepanjem, koje su sad vrlo vrlo uočljive, vrlo specifične da da dugački sjećiva, ali nije bitno za ovu svrhu. E, međutim, e, velim, danas to je porijeklo izraza. Danas e, koristimo taj izraz opet, velim, čisto po nekakvoj inerciji, zato jer se lako na taj način sporazumijevao među sobom kao, kao stručnjaci, ali danas značenje Neolitika ima potpuno jedno drugo, poja Neolitika ima jedno potpuno drugo značenje. E, arheolozi koji govore o Neolitiku, se bave, to su arhelosi koji se bave starim svijetom, iz naše eurocentričke perspektive, dakle bliski istog Mediterana, Evropa. Tu možemo govoriti o Neolitiku, u drugim dijelovima svijeta ne. I e, prvenstveno ga definiramo u gospodarstvenom smislu. E, razlike u tome što u to vrijeme, a to je u ovom prostoru koju sam spomenuo negdje između 10.000 i tri tisuće godina prije Krista, kako gdje, u to vrijeme e, ljudi e, rješavaju svoje probleme egzistencije, temelje svoju egzistenciju na proizvodnji hrane, a ne više na lovu i sakupljenju. Dakle, to je ta velika razlika. Imali ste do neolitika posla sa lovcima i sakupljačima, a sada sve više i, i relativno ubrzo e, u potpunosti se egzistencija ljudska temelji na hrani koja je proizvedena, dakle na udomačenim vrstama bilja i životinja, a to je zemljoradnja istočarstva. A ta promjena onda donosi sa sobom cijeli niz e, vrlo bitnih promjena u svim segmentima života, od Načina stanovanja pokretljivosti, odnosno nepokretljivosti zapravo ljudi, socijalna struktura se mijenja, ideologija se mijenja, sve, sve se zapravo mijenja zbog te velike promjene gospodarstva. U starom i srednjem kamenom dobu čovjek je bio lovac i sakupljač. Njegova je prehrana ovisila u lovu divljih životinja, kasnije ptica i riba, i skupljenju divljeg voća i bobica. A onda se dogodila velika promjena. Oko deset tisućete godine prije Krista završilo je ledeno doba. Temperature su porasle. Led koji je pokrivao skoro četvrtinu zemljene površine polako se počeo topiti.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 Povećala se površina na kojoj su mogli živjeti. Bilo je više divljači i više plodova. Ali kraj ledanog doba doveo je do promjene koja će dokrajčati kulturu većine lova za sakupljača. Nakon kraja ledanog doba počela se razvijeti zemljoradnja. Nomadski način života ustupit će mjesto životu na jednom području. U zemljoradnju počeće i pripitomljavanje životinja. Prva pripitomljena životinja bio je pas. Pas je jedna specifična stvar. Pas zapravo nije domaća životinja u smislu većine drugih domaćih životinja koje nam služe zato da ih koristimo za, di, ili direktno kao izvor mesa jel, za, za hranu ili e, nekakvih njihovih proizvoda mlijeka sirevi, ne znam, vuna, dlaka e, koža. Pas je nešto drugo. Pas je e, prijatelji pomagač u lovu. Pas je sigurno najstarija domaća životinja i on je pripitomljen e, vjerojatno u gornjem paleolitiku, dakle pod kraj starog kamenog doba. E, međutim, time se nije ništa bitno promijenilo u gospodarstvu. Ljudi su i dalje ostali lovci sakupljači. Jedino su mogli, recimo, u nekim uvjetima bolje loviti zbog tih pasa koje su imali. E, neolitik, odnosno ta gospodarstvena promjena prelaska na zemlju radnju i stočarstvo se temelji na životinjama koje su korištene onda direktno kao izvor hrane ili, ili raznih drugih materijala i to je promjena koja, je, koja se dogodila puno puta na puno različitih mjesta u svijetu nezavisno Kada je čovjek pripitomio prvu domaću životinju i koja je to životinja bila? Prve životinje koje su pripitomljene najvjerojatnije su bile ovce i koze. Kada se to dogodilo? Vjerojatno negdje oko 9000. godine prije Krista. Ali to se pripitomljavanje nije dogodilo na jednom mjestu, pa se onda ta praksa proširila po cijelom svijetu. Najjednostavniji primjer vam je Amerika. Kad su europljani, kati je Columbo došao, odnosno poslije toga Pisaro i, i Cortes, kad su došli u Ameriku, tamo su postojali negdje države, negdje nekakve, ajde, plemena, nešto, ali svi su oni temeljili svoju egzistenciju na zemljoradnji. Ta zemljoradnja je nastala potpuno nezavisna od evropske zemljoradnje. Danas se zna i na nekoliko mjesta unutar Amerike da je nastala. Zemljoradnja je krenula u ovim našim bliže, bližim dijelovima svijesta i u jugoistočnoj Aziji, i u subsaharskoj Africi, vjerojatno na nekoliko mjesta još drugdje u Aziji i tu u Zapadnoj Aziji, odnosno ono što mi često zovemo Bliskim Istokom. Na Bliskom Istoku je ona krenula najranije. To je jedino po čemu je ta Bliskoistočna zemljoradnja specifična. E, velim, ponavljam, to ne znači da je sva zemljoradnja od tamo krenula, ali u ovom našem dijelu svijeta jest. U Europi je zemljoradnja nešto što je uneseno izvana, iz tog prostora. Bliskog istoka. Najranije domesticirane udomaćene vrste životinja i bilja su one vrste koje su se počeli uzgajati upravo na Bliskom istoku. E, to znamo danas sasvim pouzdano, zbog, zbog toga što jasno da biste vi morali, mogli udomaćiti recimo kozu, koja je koza ili ovca, to su koza i ovca, su najranije domaće životinje. Da biste ih mogli udomačiti morate imati nekakvu divlju životinju od koje ćete proizvesti tu domaću, jel? Danas i genetička istraživanja i morfološka zološka istraživanja nam jasno pokazuju da u Europi ne postoje divlji preci za domaću kozu i ovcu. Imali ste divo koze, imali ste muflone, imali ste svašta, međutim oni nisu preci domaćih koza i ovaca. Preci domaćih koza i ovaca uh, su živjeli negdje na prostoru uh, možda Zagrosa, u je zapadni Iran ili južna Turska ili tu negdje. Ista stvar se može reći i za žitarice divlje trave divlje žitarice od kojih potječu naše današnje domaće žitarice mislim na pšenicu raž ječam ta, tu grupu e, te divlje žitarice e, imaju i danas rastu i uvijek su rasle upravo u tom prostoru zapadne Azije a ne recimo negdje tu zapadnoj Europi Prehrana lovaca sakupljača temeljila se na mesu ulovljenih životinja ili strvina životinja koje su bili veliki grabežljivci, te na biljkama i plodovima koje bi se skupile. Neandartalac se hranio uglavnom mesom. Dokazi za to su životinske kosti koje se nalaze u blizini nalazišta neandartalaca. Rijetki su dokazi da je neandartalac organizirano sakupljao biljke i plodove. U prehrani neandartalaca rijetke su bile ribe, školjkaši ili ptice. Što je pak pronađeno u želucu čovjeka iz leda? U njegovom želucu pronađeni su tragovi mekinja od primitivne pšenice zvane Einkorn. Ta pšenica bila tako fino obrađena da je najvjerojatnije bila samljevena, kako bi se od nje ispekao kruh. Još je nekoliko biljaka nađeno u želucu čovjeka iz leda. Tamo je pronađena i mahovina. Teško da se može naći slučaj da su ljudi jeli mahovinu, ali postoji mogućnost da je čovjek iz leda koristio mahovinu kao ambalažu u koju je zamatao svoju hranu. U natufijanskoj kulturi, mezolitskoj kulturi koja se razvila u Palestini i Južnoj Siriji, ljudi su jeli divlje zrnje, ali ga nisu uzgajali. Među ostacima te kulture nađeni su srpovi od kremena s držkom od kosti, kojima su želi te divlje žitarice, te mužari u kojima su mrvili i mljeli te žitarice. Ali ti natufijanci još uvijek bili lovci i sakupljači. Žitarice su se počelo uzgajati vjerojatno oko 7000. godine prije Krista. Vrlo svježi podaci koje sad imamo recimo o najrednijoj u domaćenoj pšenici potječu sa jednoga e, arheološkog nalazišta danas pod, na dnu jezera potopljenoga u, u Siriji koje se zove Abu Hurera, jedno selo e, jedno mjesto gdje su najprije živjeli zapravo lovci i sakupljači da bi postepeno ti lovci i sakupljači prešli na uzgajanje žitarica Najranije zrna žitarica koja imamo izravno datirana su stara oko desetak tisuća godina prije Krista, možda čak i nešto više. E, to je vrijeme e, završetka ledenog doba. Međutim, nemojte si zamisliti da je to ledeno doba završilo tako da je bilo hladno, pa je onda bilo sve toplije i toplije i onda je bilo toplo. Klima se mijenja e, obično vrlo dramatično, vrlo naglo. Imate nekakve oscilacije, u hladno vrijeme se mijenja u toplo pa u hladno pa sve tople pa onda opet u hladnije i upravo negdje u to doba oko desetak tisuće godina prije Krista je bila jedna takva vrlo hladna i relativno dugotrena oscilacija. Nakon zatopljavanja, nakon kraja ledenog doba kada ste imali jedno, jedno razdoblje zatopljavanja, opet je postalo hladno. E, upravo iz tog vremena nam potječu e, ti najstariji e, primjerci u domaćene pšenice. Cijela priča sad je dosta komplicirana da, da bi ulazili u detalje, ali izgleda da je na neki način upravo ta jedno krizno razdoblje ponovnog zahlađenja e, potaknulo ljude da na novi način počinju osiguravati onaj nužni minimum prehrambenih nekakvih artikala i u tom momentu zapravo jedna nova stvar koju su smogli početi iskorištavati je bila ta da počnu pomagati biljkama da bolje rastu i da bolje proizvode. Ono što su već i onako dugo vremena sakupljali, najmijete divlje, divlje žitarice su bile sakupljene ko zna od kada. Jel? Međutim, ključni korak je bio početak e, zapravo pomaganja biljkama da bolje rastu jel? i sustavnog njihovog e, iskorištavanja koje onda to je dovelo pak do promjena genetičkih u samoj strukturi biljaka koje se nakon toga više nisu mogle same ni održati te promijenjene biljke koje se ne mogu više održati same nego im je mi čovjek potreban da ih uzgaja to su domaće biljke. Prelaskom u radnju i držanjem domaćih životinja promijenio se i način života ljudi i naravno njihova prehrana. Eci, čovjek iz leda, imao je u svom želucu, osim divlje pšenice, ostatke jelena i divlje koze. Vratne kosti divlje koze nađene su pored u tijela. Analizom kostiju i kose, otkilo se da je Eci imao miješanu prehranu. 30% posto njegovog menija činili su životinje. Ostatak potreba za hranom zadovoljavao je raznim biljkama. Takva se prehrana može i dan danas naći kod plamena koji žive kao lovci sa kupljači ali sa zemljoradnjom i domaćim životinjama prehrana se promijenila. Je li taj novi način života bio i bolji i zdraviji? Jedna stvar koju nismo rekli kada smo govorili o e, neolitiku, odnosno o prijelazu na proizvodnju hrane, a koja je strahovito bitna i koja ide direktno kontra one tradicionalnog, ono, tradicionalnog pogleda o progresu ljudskog roda. E, neolitik E, to je proizvodnja hrane u životinja i bilja je biološki jedna vrlo uspješna e, prilagodba. jer sad možete puno više ljudi e, prehraniti na manjem području prema tomu imate lj, lj, brojnost ljudi raste to je u biološkom smislu to je vrlo vrlo e, pozitivna stvar uspješna stvar e, međutim kvaliteta života bitno pada zbog čega lovci i sakupljači Najveći dio vremena imaju, ili veliki dio vremena, im je slobodno vrijeme u biti. Na lov ne trebate potrošiti, Bog ili imate sreće ili nemate sreće, velik dio dana vam ostaje. E, Sakupljanje isto tako, znate gdje će ga ima, odete tamo, napravite to. To se zna iz, iz antropoloških studija opet živućih sustava lovaca i sakupljača, da oni zapravo imaju znatno više vremena i puno manje rade pod navodnicima, jel? Dakle, ono što bi se nekakvim radom mogla danas smatrati nego kasnije e, ljudi koji, koji žive na zemljoradnji. Zemljoradnja, s jedne strane, zahtjeva ogromno ulaganje energije, puno više, ne znam, ste puno više zaposleni. E, hranite se zapravo lošije, imate hrane dovoljno, ali ta hrana vam se svodi na dve, tri vrste žitarica i tu i tamo nešto mesa do većih životinja koje je zapravo luksus, dok lovci sakupljači jedu vrlo široki dijapazon različitih stvari, što je bolje. Ja. Treće, imate više ljudi na kupu, rekli smo to je biološko, u biološkom smislu uspješno, ali to što imate puno ljudi na, na okupu vam ujedno znači da imate puno veću šansu e, epidemija. I zapravo u to vrijeme se tek pojavljuju prave bolesti, ove infektivne e, epidemijske sa, sa Prema tomu, e, taj prelaz na zemlju je jedna stvar koja je očito bila neminovna, koja je bio jedini mogući odgovor na probleme koji su se pred ljudima u to vrijeme pojavljivali da bi oni ostali jednostavno da, da ne izumru, da, da, da mogu prehraniti svoju populaciju. Ali da je to bio nekakav napredak u smislu poboljšanja životnih uvjeta, sigurno ne. godine 1958. arheolozi su počeli iskopavanje kod grada Konje u Turskoj, na nalazištu iz kasnog kamenog doba. Na njihovo iznenađenje, to se nalazište datirano oko 7000. godine prije Krista, pokazalo zlatnim rudnikom za arheologe. Tri godine kasnije britanski arheolog James Mellard počeo je svoje iskopavanje. Nakon četiri godine iskopavanja otkriveno je sjedište sjajne neolitske kulture.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 Spomenuli ste Čatav Hik, to je jedno od zapravo brojnih nasilja, samo što je spektakularno, ima, ima sjajne nalaze, pa je jako dobro poznato, ali to je jedno od brojnih ranih zemljoradničkih nasilja iz tog prostora, koje se često naziva Plodni polomjesec, koje vam ide negdje od doline Nila, pa uz istočnu obolu, sredu zemlja, današnju u Palestinu, pa gore u, u Južnu Tursku i onda dalje u, u, prema Iranu, Iraku i Iranu. E, to su bila zemljoradnička nasilja, zemljorajnja omogućavala gušću naseljenost, veći broj ljudi da živi na jednom mjestu, morali su živjeti na jednom mjestu jer ako imate svoja polja onda ne možete biti pokretni, nego morate biti najveći dio godine usta polja da ih da se brinete o njima. E, veći broj ljudi može biti na malom području, znači ta naselja sad više nisu povremeni logori od 25 ili 30 ljudi, nego su to sela od par stotina, pa relativno uskoro i od par tisuća ljudi. E, u tom prostoru su vrlo često ta sela jako zbijena. E, vjerojatno iz defensivnih razloga, govorili smo nešto malo o nasilju, to je vrijeme kad imate puno sve više ljudi na istom prostoru, sve veću gužvu, sve veći mogućnost konflikta, dakle tu sad i obrana postaje e, dosta važna. I Venim, I mean, Chattel Hig je jedna od takvih naselja, a ono što je neobično kod njega ima puno stvari sad, ot, mogli bi samo o tom Čadal Hihu pričati. E, ono što je jedna od, os, od, od neobičnih stvari je što u Čadal Hihu nemate ulice između kuća. E, postoje nasilja iz sličnog vremena ili nešto ranijeg vremena, južnije dole u današnjoj Siriji i Iraku e, koja su isto takva zbijena nasilja od vrlo, vrlo slično građenih objekata, međutim uvijek imate nekakve prolaziće nekakve. E, uličice među njima. U Čatalhiku toga nema, kuće su sve zgruvane skupa. I to je vjerojatno jedna, jedna od mogućih vanjanti. Mi danas imamo ulice, pa nam to izgleda logično. U Chatalhiku su komunikacije, nisu bile ulice, nego su bili krovi. Dakle, po tom naselju se komuniciralo hodajući po krovima tih, tih kuća. Kuće su bile, je, nisu bile više katne, to su bile zapravo sve prizemni, prizemni objekti. U njih se ulazilo od zgora imali su očito nekakva okna koja su vjerojatno bile zaštićene od, od kiše ilje uh, sve po kojima se moglo ulaziti dole uh, mnogima od njih tih, od tih prostorija su bila ognjišta na kojima se kuhalo, na drugima su bila ognjišta vezana očito uz nekakve rituale ima puno svetišta unutar toga nasilja također, ali to stalno loženje vatri vam je odgovorno između ostaloga za tu gar u plućima i to nije ništa čađ jest nije, nije ništa neobično a uh, Interesantno je ovako jedna, zapravo možda nije toliko bitna, ali zgodno, zgodno spomenuti e, u analize ostaloškog materijala iz Čatalhika, dakle kosti u ljudi koji su tu živjeli i koji su tu pokopavani, jer se u to vrijeme na tom području mrtve često pokopavalo pod podove kuća u kojima su živjeli, dakle imamo tih grobova tamo, i e, analize kosti u njihovih su pokazale relativno vrlo visok postotak e, fraktura, lomova. E sad tako mislite da su to kuće sa krovićima različitih visina i rupama od uzgora kroz koje ulazite u te sobe, onda nije to niti tak neobično. Jel? To su padali više nego, nego inače. Tako da ova naša prilagodba sa ulicama možda ima smisla. Jel? Sigurnije je. Kako su se odjevali i obuvali ljudi mlađeg kamenog doba? Rekonstrukcija njihove odjeće i obuće je teška. Pogotovo zbog toga što se odjeća i obuća izrađuju od materijala koji nisu trajni poput kamena. Sreća je samo da je sada već čuveni eci tako dobro sačuvan u ledu. On je bio odjeven u tri sloja odjeće. Gamaše ili gležnjače, tkaninu oko bokova i jaknu napravljenu od kože jelena ili koze. Nosio je i ogrtač napravljen od drave i lika drveta. Kapa mu je bila od medvjeđe krzna. Na nogama je nosio obuću napravljenu od medvjeđe krzna kao potplat i od kozije kože, od koje je napravljen gornji dio obuće. Još je kao izolaciju koristio travu koju je čovjek iz na gura u obuću. Spominjali smo negdje prije o različitim šansama različitih vrsta materijala da prižive. Kamen imamo od pamti vijeka zato jer kamen je neuništiv praktički. Svi ovi drugi materijali su, se ranije raspadaju, organski materijali su svi nestabilni i šansa da vi pronađete komad odjeće koji je star 50.000 godina je praktički nula. E, prema tomu izravnih tragova nečega što bismo mogli nazvati odjećom ili obućom iz tih najstarijih vremena jednostavno nemamo niti možemo ozbiljno se nadati da ćemo ih ikad pronaći međutim imamo nešto drugo a to je e, činjenica da e, u određenom momentu u prošlosti ljudi postaju sposobni živjeti u geografskim širinama je vrlo hladno. E, ako se vratimo jedan čas na onu priču o neandertalcima, o modernom homo sapiensu, o širenju modernog homo sapinsa iz Afrike, neandertalci su koliko god su bili e, prilagođeni, očito, na život u relativno hladnim uvjetima jer su živjeli u Europi ili u nekim, nekim dijelovima, ne u Europi cijela, ali u pojedinim dijelovima Europe za vrijeme hladnog razdoblja zadnjeg gledanog doba, ali oni nikad nisu zapravo nastanili nekakva područja relativno daleko na sjever. To je uspjelo tek modernom Homo sapiensu, tek relativno nedavno, a kad je jedanput moderni Homo sapiens ušao u ta područja, onda je tamo ostao čak i za vrijeme vrhunca zadnjeg gledanog doba. Dakle, negdje to vam je vrijeme između 20. i tisuća godina prije Krista, to je najhladnije razdoblje posljednjeg ledenog doba. Vi iz toga vremena imate tragove modernog homo sapiensa, ne baš prečeste, ali imate ih u Sibiru, u, na istoku Azije, sjevroistoku Azije, dakle u područjima koje su danas jako hladna Ti ljudi nisu mogli biti tamo ako nisu bili dobro obučeni. Jednostavno je to nemoguće. Prema tomu, već i po toj činjenici da u određeno vrijeme mi vidimo prisutnost ljudi relativno daleko na sjeveru u tim povrnih krajevima nam govori jasno za to da su oni morali na neki način svoje tijelo zaštititi. E, možda će neko reći dobro, možda su bili dlakavi, pa ovi zadnji nevjerojatnije nisu makar o tome opet nemate, dlaka se ne čuvaju to, o tome direktnih e, podataka nemamo, ali to nije dovoljna zaštita u krajnjoj liniji. Oni najraniji naši preci koji su živjeli u Africi, oni su sigurno bili lakavi, ali sve jedno nisu mogli nikak iz Afrike se maknuti vani. Nisu bili adaptirani kulturno, a i biološki jasno na, na te uvjete. Kakav je bio položaj žena u mlađem kamenom dobu? Nalazi iz Çatalhöyuka upućivali su neke znanstvenike na interesantne zaključke. Neki od znanstvenika koji su radili na Çatalhöyuku smatraju da se u prehrani može naći ključ za odgonetanje tih odnosa. Kako su muškarci i žene živjeli drugačiji život, jako je jedan spol bio nadmoćni i u boljem položaju drugog, onda bi se ta razlika morala vidjeti u prehrani. Pretpostavka je da bi podređeni spol loše je jeo. Razlike u građi kostiju i zuba nema. Tu se razlike između muškaraca i žena ne vidi, osim što su žene imale lošije zube. Trošenje kostiju, ozljede i prijelomi slični su i kod muškaraca i žena. Čak je i količina čađe u plućima ista. Pretpostavka je da bi muškarci, koji su navodno više vremena provodili izvan kuće, imali manje čađe u plućima od žena, koje su navodno više vremena provodila u kući ali čini se da su oba spola provodila jednako vremena u kući. Barem tako ukazuje količina čađe u plućima. Čatalhög poznat je po svojim kipovima žena. Posebno je poznata figurica koja prikazuje krupniju ženu koja sjedi na prijestolju kojeg čine dvije sklupčane mačke, najvjerojatnije leopardi. Iz te figurice neki su arheolozi i antropolozi zaključili da su u Čatalhögu žene bile i u povlaštenijem položaju. Ima tih prikaza od tamo gdje imate te ženske, e, ženske figure sa, kao na nekakvom prestolju. Međutim, e, što to zapravo znači, tu sad ulazimo u problem značenja. Jel? E, što zne, nešto znači? Što simbol znači? Ne znamo što simbol znači ako ne pitamo onoga koje je taj simbol napravio. Ima ona jedna znamenita slika, sada se neću sjetiti od koga je, je naslikana je, je, je lula. I onda ispod toga piše ovo nije lula. Jel' ova lula, ta lula koja je na slika može biti simbol bila čega. E, isto tako, is, sa istim problemom se u biti susrećemo kad gledamo ovakve figurice. Da li to znači da je ta žena koja je tu predstavljena doista na nekakvoj visokoj, e, negdje se nalazi visoko na društvenoj ljestvici? Ili se možda o sasvim nečem drugom? To je, to je stvar koja je zapravo nije egzaktno razriješiva. E, u biti, danas nitko u antropologiji više ozbiljno ne govori o matriarhatu kao o nečem realnom. To je više posljedica jednog, jednog načina razmišljenja koji je se 19. stoljećem više manje izašao iz, iz e, mode. Vi imate druge stvari o kojima se može govoriti. Ima, e, možete govoriti o matrilinearnom nasljeđivanju. Jel? To je ono što u židovskoj kulturi Postoji i danas jel dakle tu se računa e, nasljeđivanje obiteljsko po ženskoj liniji. Međutim, to ne znači da su žene u povlaštenom položaju. Jel? Druga stvar je opet polandrija, gdje vi imate e, društva gdje žene mogu imati više muškaraca, Češći obrnuti slučaj da imate muškarce koji mogu imati više žena ili cijeli harem, ne. Međutim, sve to skupa zapravo, to su različite e, dimenzije problema, jel? odnosa ili društvenog e, odnosa između muškaraca i žena. Sve to skupa ne znači da su bilo kojim od takvih sistema, koji jesu neobični, rijeđi su od ovih e, sustava koji su centrirani na, na muškom, na muškarcima, ne znači da su žene u tim društvima moćnije. Proučavanje kosti u Çatalhöyku pokazalo je da su muškarci bili nešto viši od žena i da su žene bile nešto deblje od muškaraca. Ali čak i u Çatalhöyku vidljiva je barem mala razlika između muškaraca i žena. Ta se razlika temelji na rađenju djece. U Çatalhöyku je bila velika stopa smrtnosti djece i dojenčadi. Postoje i grobovi u kojima su žene pokopane zajedno s djetetom. Vjerojatno je riječ o smrti pri porodu. Te smrti nisu bile rijetke. Na drugim nalazištima nalaze se još drastičniji primjeri razlika između muškaraca i žena. U većini slučajeva, kad mi imamo nekakvu, nekakvu mogućnost vidjeti podilu spolova u arheološkoj prošlosti, što je dosta rijetka stvar, teško je, u predpovijesti, vrlo teško je vidjeti individu, vrlo teško je razlikovati muško od ženskog, osim u grobovima, recimo, tu možete, jel? Ali tu gdje vidimo, gdje možemo razlikovati muškarca i ženu i gdje možemo naslutiti čime se, ko, koji dio života je domena muškarca, koji dio života je domena žene, praktički uvijek su muškarci ti koji zapravo vode glavnu riječ, a žene su uvijek te koje možda više rade, ali su u počinjenom položaju. I jasno da ne mislim da tako treba biti. Hvala Bo sreća je da zadnjih nekoliko stoljeća ili još manje, zadnjih stotinu ili nešto godina se stvari počinju mijenjati i nadamo se da će se mijenjati dalje u, u tom smjeru, da se, da se ta razlika nepravedna između spolova e, dokine. Međutim, to je nešto vrlo moderno. I vi kad gledate ova na, nalazišta koje smo spomenuli, danas već ne, nekoliko puta neka od njih. Na ovo istoj Abu Hureri koje smo spomenju, spominjali prije. Imate vrlo jasne indikacije iz uh, skeleta, iz kostura, iz grobova koje vam u, govore da su žene neusporedivo više vremena trošile e, zgrbljene nad žrvnjevima drobeći sjemenje tih ranih u žitarica da su zbog toga imale artritis u, u, u nožnim prstima, da su imale neke deformacije na, druge na, na kostima e, donjih ekstremiteta, da su imale deformacije na, na kičmi zbog nošenja teških stvari na glavi. E, te su promjene anatomske vezane uz ženski rod na tom nalazištu koje je zemljoradničko nalazište. Prema tomu očito je i tu da ta podjela rada postoji i da su muški ti koji, koji kontroliraju društvo najvećim dijelama, a žene su one koje možda više rade. Godine 1754. Akademija u Dižonu raspisala je natječaj za odgovor na pitanje. Koji je uzrok nejednakosti među ljudima? Je li ono opravdana prirodnim zakonom? Zadatka se između ostalih prihvatio Jean-Jacques Rousseau i napisao dijelo o podrijetlu i osnovi nejednakosti među ljudima. Rousseau je podijelio nejednakost na prirodnu i umjetno stvorenu. Prirodna nejednakost dolazi od razlika u snazi, inteligenciji itd. Umjetnu nejednakost stvorile su konvencije koje vladaju društvom. Izborni čovjek, čovjek koji je živio u prirodnom stanju, bio je sretan, zdrav, dobar i slobodan. Poroci i nejednakost nastali su stvaranjem društva. Sedam godina nakon knjige u kojoj je pokušao objasniti kako su ljudi izgubili svoju slobodu, Rousseau je napisao društveni ugovor, knjigu u kojoj je pokušao odgovoriti na pitanje kako ljudi mogu vratiti tu slobodu. Kako da se nađe takav oblik društva koji svom zajedničkom snagom brani i zaštićuje osobu i imovinu svakog društvenog člana i po kojem se svatko, premda je udružen sa svima, ipak pokorava tek samome sebi, te ostaje tako slobodan kao i prije? To je stožerno pitanje koje rješava društveni ugovor. Izlučili se iz društvenog ugovora ono što nije u njemu bitno, vidjet će se da se dade svesti na ove riječi. Svaki od nas stavlja zajednički svoju osobu i svu svoju snagu pod vrhovnu upravu opće volje. I mi kao zajednica primamo svakoga člana kao nerazdjeljivi dio cijeline. Po Rousseau, izborni primitivni čovjek nije bio društveno biće, već je živio sam. I dok je Thomas Hobbes, još jedan od velikih političkih filozofa novog vijeka, mislio da je taj život bio težak, brutalan i kratak, Rousseau je smatrao da je taj život izvornog čovjeka bio zdrav, sretan, dobar i slobodan. Svi poroci došli su tek kada je čovjek počeo živjeti u društvu. Još je gore stvar bila pojava vlasništva. Kada je čovjek počeo biti vlasnik nečega, počeli su po Rousseau užasi. A to je vlasništvo postalo sve značajnije upravo u vrijeme mlađeg kamenog doba, kada je čovjek od lovca i sakupljača i nomada postao zemljoradnik koji živi na jednom mjestu. Sigurno je da i lovci i sakupljači imaju e, osjećaj e, pripadnosti određenom krajoliku, određenom terenom koji smatruje svojim i koji smatraju svojim lovištima. Jel? Dakle, ne trebate puno misliti, sjetite se američke prošlosti relativno nedavno indianaca indijanaca tamo koji su itikako se znalo koja su lovišta čija. Jel? Tako da je to nešto što nije, ta, ta, u tom smislu pojam vlasništva je nešto što je, sigurno ima vrlo, vrlo davnu prošlost. Međutim, jasno je da onog momenta kad vi postajete zemljradnik i kad imate svoje polje, onda je to vaše polje, prema tomu tu sad više nema nikakve dileme. Jel? Um, osim toga živite, sad više ne, ne, ne krećete se po tom jednom relativno velikom prostoru koji čitav možete u izvisnoj mjeri doživljavati kao svoj, nego sjedite na jednom mjestu, u jednom selu, u jednoj kući, imate svoju njivu. Prema tomu to je vrijeme kad sigurno taj uh, osjećaj pripadnosti mjestu i osjećaj da to mjesto pripada vama je uh, i dolazi do izražaja. Jel? E, imamo dosta indikacija koje nam govore o tomu jer je to vrijeme kad se pojavljuju i najraniji spomenici. Tu vam spada, evo sad malo da skačemo s jednog mjesta na svijetu na drugo, ali to je i dobro zato da se vidi da imamo na raznim mjestima primjere toga o čemu govorimo. Ako e, razmislite o najranijim zemlje radnicima zapadne ili sjeverne Europe, to su oni ljudi koji su gradili megalite. Što su megaliti? Megaliti su zapravo grobnice i ritualna nekakva mjesta. Grobnica megalitskih ima na tisuće, od Portugala do Skandinavije, uključujući englesko-francusku. Velika, velika većina njih je na takvim mjestima gdje su jako dobro vidljive iz daljine i to su očito ne samo kolektivne grobnice, pojedini zajednica, nego su to i njihovi nekakvi markeri koji označavaju njihove terene. Jel? Dakle, to je nešto što kaže, evo, to je naše, mi smo tu, to je od uvijek bilo naše, stranca upozoravaju na to da dolazi na teren neći i drugi, dok vlasti toj grupi na neki način e, e, su, su nešto što e, fiksira njihov identitet u tom prostoru. E, prema tomu, svakako sa, sa tim prelaskom na zemljuranju i sa prelaskom na stabilni način života, na, na sjedilački način života, se taj pojam vlasništva e, ili osjećaj vlasništva razvija. To se onda prenosi vjerojatno i na predmete kojih postapeno biva sve više, jasno da u to vrijeme ti predmete nisu nekakve automobili, frižideri, televizor i ostalo nego nekakve prozaične stvari, ali samim, samom činjenicom što čovjek počinje živjeti na jednom mjestu, ne, nije više nomad, da tako kažem, to vam onda odmogućuje da, da, da počnete skupljati predmete, jel? Kako ste lovac, onda ne možete imati puno stvari jer vam smetaju. Međutim, onog momenta kad živite na jednom mjestu, je onda je tu moguće nakupljanje bogatstva u, u predmetima. Jel? Sa zemljoradnjom i životom na jednom mjestu počinje i promjena u organizaciji društva. Broj ljudi počinje rasti. Zemljoradnja i držanje domaćih životinja može izdržavati više ljudi nego lov i sakupljanje plodova. I tako dolazi do toga da je više ljudi na okupu i ti ljudi imaju svoje područje na kojemu žive i iz njega ne mogu tako lako otići. Sa zemljoradnjom dolazi do e, koncentracija većeg broja ljudi na manje prostora. E, I samim time se stvari kompliciraju. Puno je više šanse za s jedne strane za konflikte, s druge strane postepeno je sve više prilike i potrebe za nekakvu zajedničku akciju koja zahtjeva mobiliziranje radne snage. Ako vi hoćete napraviti recimo megalitsku grobnicu, kad smo više što spomenuli, uh, to vam nema, nije vam dovoljna familija od pet ljudi ili šest, nego ih morate imati barem 50-60 da možete dignuti ona manja kamenje. Ako je u stvari ako je, je, je, je u pitanju nekakav malo veći megalitički Spominjik. onda vam ni to nije dosta, nego morate imati stotine, pa možda čak i hiljade ljudi za neke iznimno velike spomenike, kao što je Stonehenge recimo, ili Eiberi, ili ovake stvari. E, takve stvari zahtijevaju, s jedne strane zahtijevaju, s druge strane omogućuju isticanje pojedinaca koji će biti dobri organizatori, koji će s jedne strane biti oni koji će razrišavati konflikte, koji će organizirati, mobilizirati tu radnu snagu prema potrebi i znati što s njom učiniti. S druge strane, to vam je jednolice brojnih teorija o počecima socijalnog raslojavanja. S druge strane, ima te ove ovaj mafioza teorije koje su vjerojatno isto jako puno imaju e, istine u sebi, a to je da to omogućuje pojedincima takvim koji imaju neke sposobnosti da iz toga crpe vlastitu korist. Jel? E sad, dalje mislim u ovom momentu nema smisla ulaziti u te e, teorije početaka društvenog raslojavanja, ima ih cijeli niz, cijela lepeza, e, sigurno jedino to da ima puno različitih elemenata koje nam tu ulazi u tu jednadžbu i sigurno je da sa relativno brzo nakon stabiliziranja zemljoradnje se u određenim dijelovima svijeta ru, društvo počinje vertikalno raslojavati. Zemljoradnja i držanje domaćih životinja omogućili su da se poveća količina hrane. S većom količinom hrane omogućilo se izdržavanje više ljudi. Ta veća količina hrane omogućila je da se izdržavaju i prehranjuju ljudi koji nisu izravno uključeni u proizvodnju te hrane. Tako se otvorio prostor za pojavu nekih novih zanimanja, poput prvih obrtnika. Pojava tih ljudi potaknula je i trgovinu između zajednica mlađeg kamenog doba. Među predmetima kojima se tada trgovalo bilo je i vulkansko staklo. Vulkansko staklo ili obsidijan to je jedna, jedna vrsta kamena od kojih se izrađuje fantastično kvalitetno e, kameno oruđe. I u blizini Čatalhika, u tom e, južnom dijelu Turske Anatolije, postoji jedan vulkan, zove si Čitlik na kojem su velika nalazi što Obsidijan Opsidijan je dosta rijetka stvar vezana je uz vulkane i to žive vulkane jel? posljedica erupcija, naglo hlađenja i taj opsidijan. I očito je Čator Hik bio tako pozicioniran da je mogao ko, e, kontrolirati pristup tima, tim izvorištima tog sirovinskog materijala koji je očito bio vrlo cijenjen u to vrijeme i neobičan prosperitet toga naselja se zapravo dobrim dijelom e, objašnjava tim e, kontrolom trgovine obsidijanom ako, ili razmjene obsidijanom, ako hoćete tako nazvati. Taj obsidijan je kroz Šatalhijek se razminjivao na prilično velikoj udaljenosti, na više stotina kilometara širom toga prostora Zapadne Azije. Kada je hominid postao biće koje izrađuje oruđe i služi se njime? Kada se razvio homo sapiens? Charles Darwin smatrao je da taj trenutak vjerojatno nikada nećemo pronaći. U nizu oblika koji su se postupno i nezamjetno razvijali od nekog majmunolikog stvorenja do čovjeka kakvog danas znamo, nemoguće je utvrditi neku konačnu točku kada bi se trebao početi koristiti pojam čovjek. Ono što se zna je to da je u Hadaru u Etiopiji nađeno najranije kameno oruđe, koje je stara oko 2,5 milijuna godina. Od tog se trenutka počinje računati kameno doba. Nakon milijuna godina razvoja čovjek je postao biće koje je od nomada i lovca sakupljača postalo biće koje živi uglavnom na jednom mjestu i svoju hranu dobiva od uzgajanja biljaka i životinja. Tako je čovjek postao jedinstveno biće na zemlji, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Jedna stvar o kojoj nismo govorili je zapravo što definira ljudskost, jel? Kada mi te naše pretke možemo zvati ljudima? To je veliko pitanje. Je to jezik? Onda se to sve dogodilo kasno. Je to kultura materijalna, Onda je to ranije. Međutim, e, ima, a, ako recimo krenemo, pošto smo govorili o kamenom dobu, pa o kamenom oruđu, o najstariji, tehnologiji, o tim prvim, prvim kamenim alatkama, e, ima dosta životinja koja isto povremeno koriste alatke ili oruđa. Nekakve. Krajnje jednostavne, jel? nekakve štapiće, neki, neki majmuni koriste štapiće da bi, ne znam, čačkali i vadili mrave iz mravinjaka i ovakve stvari, jel? Dakle, u tom smislu ja to stvarno ne vidim kao nekakvu iskru koja se najdanput na jedan zapalila. E, taj potencijal za razvoj kulture postoji u životinjama i povremeno se i javlja među njima, e, Međutim, jedino je ljudski rod Jedino kod, na primjeru ljudskog roda je taj potencijal proizvodnje alatke, kult, materialne kulture, dakle, rezultirao u jednoj vrlo uspješnoj prilagodbi i postao zapravo ključem egzistencije. Jer onog momenta kad su ljudi počeli koristiti kamena oruđa da bi došli do mesa. Više se nisu poslije mogli onda predomisliti pa reći ne, mi sad više nećemo koristiti kamena oruđa jer bez toga više nisu mogli existirati. To je jedno, jednako kao kad bi mi danas rekli koliko gotovno to može, može izgledati e, smiješno, ali e, danas mi ne možemo reći ne, mi nećemo više elektriku proizvoditi jer bi se svijet ovakav kakav danas, da mi poznamo, istog trena urušio. Jel? to bi se isto bilo dogodilo da su australopitecine iz nekog razloga ostale bez kremenih Prema tomu, to je bitno, nije čovjek jedina, apsolutno jedina vrsta koja se koristi oruđem, ali je apsolutno jedina vrsta koja o oruđu, zapravo o tehnologiji, doista ovisi i čija se cijela prilagodba na tomu danas u potpunosti temelji. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Zorana Tabajn, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.